тримтіли уста, деяким старшим, виступали сльози на віях. «Браття селяни, – говорив Євгеній, – покажі їм, що ми не діти, що не дамо водити себе за ніс, не даймо загарбати собі своєї керававиці. Піднесімо грімкий голос проти всього панського замоху на наше добро, такий грімкий, щоб і глухі почули нас. Станьмо як один муж проти нього». Цей новий проєкт не сміє бути ухвалений в Раді Повітової. Окрики «Не смію, не смію я!» Зобов'яжімо усіх членів Ради, вибраних із сільської курії, що були противні тій реформі. Посилаємо з кожного села подання до Ради Повітової і до виділу краєвого проти неї. А коли б наші вельможні, але незаможні опікуни не заважали, на все-все, і таки перевели таку зміну, то ми маємо в руках ще один спосіб. Кожна гробада зажидає судового дорогою звороту своїх грошей, узятих до повітової каси. І вона виграє той процес. Ця промова відразу влила в зібрання бадьорий живий настрій. Один за одним почали виступати мовницю селяни. Люди, про яких, судячи з їх з верхнього вигляду, всякий сказав би, що ледве вміють дорахувати до п'ятьох, Нараз виявляли себе неабиякими бесідниками, але ж бо тема гори і злидні сільського життя, визилих варів, на до життя урядників та дрібних повітових п'явок. ця тема була аж надто відома всім, аж надто наллялась кожному горлом і вухами. Одні говорили про своє бідування поважно, сумовито, з тим лаконізмом, що не раз дуже хапає за серце ніж цвітисті промови. Інші, і таких було більше, малювали свою нужду жартовливо, досадними порівняннями, прикладами та приповідками. Ого, пішли наші парафіяни глаголити в оприччах, мовив отець Зварич до Євгенія, коли зібрання при таких промовах раз вибухало голосним масовим реготом та знов нагороджувало бесідника гучними оплесками, та криками одобрення. І навіть бурмістр, що зразу досить скептично дивився на перших бесідників у кожухах і пасових чобутях, швидко змінив свій погляд, реготався до розпуку на своїм резидіальним кріслі, бив браво і, похиляючись до Євгенія, з роз'ясненим лицем мовив, "Ну, пане меценасе, гратулювати вам таких бесідників!» Вони могли б зробити ефект на кожному зібранні. Але ж би їх учителька, галицька нужда, могла б зробити ефект у цілій Європі, якби була більше звісна їй, відповів Євгеній. Ну, сама нужда всього не зробить, не кридіть свій народ. Треба подивляти вроджений талант тих людей, в яких нужда не приглушила, не заморочила його. І що найцікавіше для мене, признаюсь вам, це гумор, що блискає, мов огники з попелом. Тема «Нужда в повіті» була невичерпана. Селяни, розохотившись, були б говорили боснадуки. Євгеній просив босідників обмежитись на тім, що було сказано, і предложив відчу резолюцію до ухвали. Ці резолюції протестовано проти наміреної реформи каси, взивано до агітування по селах, втім дусі, і до вношення – писаних протестів до Ради Повітової і до Виділу Краєвого. Резолюцію з радісними окриками прийнято. Тепер переходимо до наступної точки денного порядку, мовив бурмістр. Але в цій хвилі сталося щось таке, що відразу змінило настрій віча. Бурмістрові слова були заглушені якимось гомоном із надвору, і від входових дверей заїзду чути було гукання – Набік, на бійко, на розступіться, пан староста йде. Євгеній схопився з місця, прочуваючи якусь нову пакість. Так само зірвався зі свого місця й пан комісар і почав пильно заглядати, що там таке діється. Зібрані з трудом проступилися, творячи серединою не дуже широку вулицю. Сию вулицею почав протискатись до президіального стола пан староста в супроводі поліційного комісара, і одного звичайного поліційного капрала, при шаблі і в рогатівці на голові. В локалі залягла мертва диша. У всіх тьохнуло щось у груді. Всі розуміли, що вся поява не віщує добра. «Хто тут президент?» – запитав строго урядовим тоном пан староста, ступивши на подіум і не дивлячись ні на кого. «Я, пане старосто», – мовив борбістр. Заявляю вам, що приходимо сюди іменем закону. Пане мецена Серафалович, додав він, обертаючись до Євгенія, дуже мені прикро, що мушу перервати вам вашу приємну забаву, але.. Іменем закону арештую пана, мовив поліційний комісар, наближаючись і кладучи Євгенію руку на плече. Євгеній стрибнувся, мов від дотику гадюки. Можу запитати, за що арештуєте мене? «Ось судовий наказ», – мовив комісар, подаючи йому піваркуш паперу. Євгеній Побліт. Літери скакали у нього перед очима. Серце билося сильно, то зновхвиленими немов зовсім завмирало в грудях. Тільки по страшених зусилях він здужав прочитати в наказі фатальні слова. Наслідком сильного підозріння осповнені злочину з параграфа 136 закону карного. «Що?» Промовив він ледве чутно, задихавши зі зворушення. «Злочину з параграфа 136-го? Септоубійство? Це що, невчасний жарт?» «Ні, панове, не жарт», – мовив староста. «Сої ночі сповнено страшний злочин на особі Старського. Не заперечите, що ви знали його. Не заперечите, що сієї ночі ви мали з ним не дуже дружну стрічу». «Не заперечите, що з його жінкою?» Пане! скрикнув Євгеній, і вся кров збіглась до його серця, його руки задрожали. «Ну, та це не моє діло», – байдужно мовив староста. «В суді будете толкуватися. Поліція, відвести його!» Всі зібрані стояли ні живі, ні мертві. Хоча далі не чули і не розуміли нічого, що тут діялось, але всі чули, що твориться щось погане. Євгеній тим часом відзискав свою притомність духа. «Дорогі браття», – обернувся він до селян, – «мене арештують. Не знаю, яким дивом я попав у підозріння, що нібито я сієї ночі замордував чоловіка, з яким учора мав сварку. Кленусь Богом і сумлінням, що я невинний. Але коли суд велить ув'язнити мене, то я не можу спротивитись. Маю надію, що моя невинність швидко виясниться». Для того розстаю з вами зовсім спокійно. Не падайте духом. Робіть своє, щоб ваші вороги не тішились нашого занепаду. А тепер бувайте здорові. Радьте спокійно далі. Я піду, куди мене тягнуть. Чисте сумління додасть мені сили знести і цю тяжку пробу. Прощавайте».